Tartsam meg, amiről egész este nekik meséltem, állj meg magadért, ne akarjak megfelelni a magamszapta rítusnak, és utazás után feküdjek szépen inkább ágyba. Hát így lett. A kis csapat elutazott négy napra, a begyús tanglia hidegen várakozott három napot, és ma ropogósan frissen ott ül kosárban a konyhaasztalukon, egy csokor narcisz társaságában, és várja a hazaérkezőket, akik remélem megbocsátanak, és felfalják.